Líni. Pekný večer, milí poslucháči. Máme 25. jún 21.30 a to je priestor pre našu reláciu v prvej línii moje meno je Michal Albert, budem vás sprevázať toto reláciou a budeme sa dnes rozprávať s človekom, o ktorom sa ostatné obdobie dosť, beľa, dosť často rozpráva a bude aj on mať možnosť reagovať na niektoré veci, ktoré možno sú ne nedovysvetlené a možno aj vy, sami e, posluchači, ktorí nás e, počúvate na živo, tak budete mať možnosť tiež sa opýtať niečo, čo cítite, že je nevysvetlené z jeho strany a chceli by ste teda poznať odpoveď. Ja ešte chcem len to povedať, že ja si myslím, že je demokracia a súčasťou demokracie má byť rozprávať sa a práve k tomu má, má smerovať aj činnosť média alebo aj činnosť nejakého nezávislého um, nazvime to doxera, ako sa aj on sám nazýva alebo proste youtubera, ktorý uh, pôsobia, ktorý streamuje a tak ďalej a Rozprávať, na rozprávaní predsa nie je nič zlé, takže to je vlastne odpoveď na tých ľudí a niektorí sú aj takí, čo sa pýtajú, že prečo takéhoto hostia, prečo tomuto hostiu vydávame priestor, prečo ho legitimizujeme a tak ďalej, ale však to už poznáme z tých rokov, v ktorých pôsobí hlavne ten mainstream, alebo ako dnešný host hovorí, média bývalého mainstreamu, že oni sa snažia nejakým spôsobom vždy ostrakizovať a urobiť práve tú manipuláciu, ktorú vieme, alebo niekedy aj nevieme, ako robia a robia to práve preto, aby nejaký, nejaké veci si upratali tak, ako to oni si želajú. Ale poďme sa už teda rozprávať priamo s dnešným hostom, ktorým je Denny Kolár. Dobrý večer. Dobrý večer poslucháči slobodná vyskáča všetkým zdravú mojich pocháčová v Telegramu. Ána veľmi sa počujem vo zvene. A ja počujem taký šumot, ako keď ste boli Primory. Nie, Primory nie som určite. Mám môj sound mix veľmi starostlivo ošetrený. A teraz už šum nepočujem? Teraz je to z vašej strany lepšie tiež? Sekunda. Už nepočujem šum a už ani seba v ozvone Super. Tak. No super, tak sa to samej vyriešilo, lebo ja som nespravil nič. Takže nejaká božia prozreteľnosť. Tak vítam Aha. ešte raz. Ďakujem za pozvanie, ďakujem za prístor. Vítam v prvom rade va va vašich poslucháčov a ja mojich poslucháčov divakov na x -ku, na Telegrame a kdekoľvek toto, ktokoľvek ľudí. Otázky už niektoré prišli, ale idem vyzvať vás, milí poslucháči, ktorí nás naživo počúvate v čase, ktorý som spomenul, aby ste svoje otázky písali na studiozavinačslobodnyvysielace.sk prípadne využili zelené tlačidlo Otázka do štúdia na stránke slobodnyvysielace.sk a prípadne môžete aj telefonovať na číslo do Bratislavského štúdia 0951 485 385. Ja nebudem a nikdy som to ani nerobil, že by som nejakým spôsobom obmedzoval, kedy môžete volať, takže môžete volať teoreticky hneď, ak už niekto má nejaké otázky a, a tým pádom sa vyhneme tomu, že niekto bude mať pocit, že už má málo času potom na volanie, ale my začneme teda s nejakými vecami, ktoré by som chcel možno vysvetliť alebo ktoré by som chcel, aby Danny hlavne vysvetlil, lebo sú niektoré veci a ja som typ človeka, ktorý sa rád pýta, lebo chce poznať odpoveď. To je niečo normálne, niečo prirodzené. No a čo sa týka Dennyho, tak ten je často spomínaný s rôznymi vecami, s ktorými sa nie všetci stotožňujú a tie budeme postupne preberať, budeme sa k ním dostávať. Ale ešte pred touto témou by som to celé zaobalil do, do témy sloboda slova, pretože to aj s Denym sa priamo dotýka a nedávno mu bol zrušený youtube kanál, na ktorom mal veľa zhliadnutí jednak a veľa odberateľov. Takže bol to veľký zásah a pýtam sa to aj v tom kontexte toho, čo sa dnes udialo. Uh, Julian Assange bol prepustený, tak ako toto celé vnímate a hlavne túto udalosť, ktorá práve dnes sa udiala? No, Julian Assange som rád, že bol prepustený. Uh, uh, nie je to v žiadnom prípade napojené na môj YouTube. Uh, nechcem, nechcem konšpirovať, neviem o tom absolútne nič, som z toho veľmi prekvapený uh, osobne som sa tri alebo štyrikrát zúčastnil raz v živote nám bol povolený vstup na jeho súd asi dva tri roky dozadu a dva tri mesiace dozadu sme sa, sme boli na proteste za, za, za, teda za, za zrušenie extradície Juliana Assangea ako sme sa dneska ráno dozvedeli, že teda letí do Austrálie s tým, že sa dohodli že sa prizná za to, čo akože spáchal čo podľa jeho názoru 12 rokov on tvrdil, že nespáchal tak či onak je to katastrofálny príbeh, ten človek je podľa mňa nevinný, uh, zdôrazním, že ak, ak, je to všetko tak, lebo počul som rôzne verzie, ak je to všetko tak, teda takto nie není pochyb, že, není pochyb, že uh, Amerikána to sú teroristické organizácie, minimálne je to môj názor pohľať, z mojej strany, ale človek strávil 7 rokov zavretý na ekvadorskej ambasáde tu v Londýne a potom 5 rokov v, v, sol, v solitary cell, čiže, čiže v solo cele v, v najtvrdšej európskej basemeno menom po východnom Londýne, Dneska hovorím, dohodli sa, neviem teda na čo, nechcem do toho ja nejakú kafrať. Myslím si, ak môžem povedať maličku domnenku, myslím si, že to môže mať napojenie, môže to mať súvis s nadchádzajúcimi americkými prezidentskými voľbami. No a možno ešte postupne sa aj k tomu vrátime, ale aby sme sa dostali aj priamo k tej slobode, respektíve k tomu pôsobeniu mediálnemu. Však vieme už dlho, že sme v nejakej informačnej vojne, však aj vaše Amikina je, že vedieť je zbraň, je tam no. taký nápis a je dôležité sa vyzbrojiť tými vedomostiami. No a na to, aby sme mali vedomosti, musíme často aj hľadať niekde v zákutiach, niekde sú niektoré vedomosti zakryté, lebo niekto asi možno nechce, aby boli viditeľné a niektoré veci si musíme ozremovať, lebo niekto možno ich dostatočne nevysvetlil a práve k tomu môže slúžiť aj táto relácia a budem rád, keď niektoré veci si vysvetlíme ja ešte takú malú vsúku, že ja si myslím, že práve v tomto mediálnom boji, ktorý prežívame a ktorý je dennodenne tu a na nás sa tlačia informácia a my si musíme vybrať, či sme na jednej strane alebo druhej, tak ano. je asi dosť vhodné, podľa mňa, keby sa, nazvime to zase alternatívne médiá, alebo ako to oni nazývajú, že dezinfoscéna nejakým spôsobom zjednotila aspoň na teda nejakých veciach, že mňa celkom trošku roz rozrušuje alebo vyrušuje, keď je to rozhádané aj v tejto scéne a malo by sa držať spolu. A, a možno je to aj taká trošku výčitka aj voči niektorým, ktorí umelo chcú nejaké veci vyťahovať. Teraz nemyslím konkrétne tento prípad, ale aby udržiavali nejaký spor, aby to nejakým spôsobom gradovalo. A možno by mal nastať nejaký taký zmier, aby sa mohlo o to lepšie bojovať v tom informačnom boji, ale ešte druhá poznámka veľmi rýchlo, že podľa mňa každý v tom informačnom boji robí nejakú, alebo má nejakú taktiku. Niekto chce možno viacej provokovať, niekto chce robiť práve tie veci, ktoré potom sú predmetom možno aj tých urážok. a a, a možno aj tých ďalších prezekúcií a tak ďalej. A niekto chce možno ísť, že kašle na to negatívne a ide sa zamerať vyslovene len na to pozitívne, nehľadiac na to, že druhá strana tiež robí svoje aktivity a má to tiež premyslené. Tak idem robiť ja tak aktivity, aby som pozitívnym spôsobom tie pozitívne idei toho, čo si myslím, že by mali ľudia Robiť a podľa čoho by mali žiť a aj systém by sa mal podľa nich nejakým, podľa tých ideí nejako vyvíjať, tak tieto idei budem pretláčať pozitívne. Hej, to, je, to, je, to si ja myslím. A ja keby som robil taký informačný boj, však ja ho tiež svojím spôsobom robím, tak nedával by som práve tie veci, ktoré sú nejakým spôsobom, ktoré môžu vyvolať u niekoho kontroverziu, aj napriek tomu, že by som mal vysoký počet poslucháčov, divákov, ale skôr by som sa zameriavala priamo na tej idei, že či v tomto kontexte si nemyslíte, alebo či v tomto kontexte ste neuvažovali tiež možno ubrať z tých vašich niektorých provokačných vecí, ktoré možno robíte za určitým zámerom, však budeme sa o nich rozprávať, máme nejaké zvuky pripravené, aby ste sa mohli namiesto toho viac venovať práve tej pozitívnej idei toho, toho čo chcete dosiahnuť a, a, a docieliť, aby spoločnosti fungovalo. Lebo o to nám všetkým ide, aby spoločnosť fungovala lepšie. Dobre. Uh, úplne rozumiem, kam mierite. O, spomeniem z minulosti dva, dve také, dve, dva, dva také záblesky, teda také výrazné dny noci a to, bolo, to bol dox Zomry, a potom teda video s pláčkovou. pomedzi to som natočil nespočet videí a vyprodukúval veľa. E, som si poľne vedomý mojich agresívnych, vulgárnych, ožratých videí, buď teda všetky tri aspekty naraz, alebo po jednom, väč, drvy veľačina z nich sú účelové, zmazal som v minulosti minimum videí, neľutujem ani jedno jediné, keď sa na budúce dostaneme do situácie, kde budem dopredu vedieť, že je nám vpichávaná biologická zbraň proti európskemu etniku, keď budeme mať vládu, ktorá bude zabijať ľudí vo väzbe a keď mne sa bude niekto vyhražať smrťou a bude mať na krúku dva tri európske zatýkače, budem bez vyhnuťovka e, reagovať absolútne rovnako, možno ešte agresívnejšie, len aby som kričal ešte viac, aby si to čím viac ľudí všimlo, aby ten strašný, aby ten hororový stav skončil. Uh, uh, toľko. Tí, čo ma sledujú pozornejšie, vedia, že zhruba od januára tohto roka som naozaj zvolnil, respektíve nepoužil som retaliáciu alebo pomstu ľuďom, ktorí sa mi nejakože vnútorne vyhrážali. Ani ich nejde menovať, ale sú ľudia, ktorí sa mnoho prestali natáčať. A uh, rozhodol som sa, že budem absolútne, absolútne ticho, že si ich nebudem všímať, lebo začínam si myslieť, že je to cesta. Keď už mám teda nejaké svoje veci, prešiel som nejakými krokmi, niečo už vybudované mám a uh, môžem si môže sa zdať, že si protirečím vzhľadom na to, čo sa dialo pred uh, európskymi voľbami, ale to je politika to není internetový býv, to je politika a uh, znova je, každý si povie svoje, každý si povie svoj názor uh, už, už toto, čo tu teraz hovorím, viem, že existuje kvantum ľudí ktorí majú na, na, na, na, na to iný názor neexistuje v moje, ku mojej vedomosti, ku dnešnému dňu neexistuje ani jeden človek ktorý, ktorý, s ktorým by som ja vedome otvorenie účelov a schválne začal konflikt. Vždy to, bolo, vždy to bola reakcia, ktoré viem, že viem mať efektívne, ale nie je to môj defaultný, od prírody nastavený stav. Je to, e, robíte si veľa nepriateľov, keď začnete robiť to, čo ja, ale ja som nikdy nešiel otvorene, že tak teraz si vyberem tohto a zajtra na neho začnem soptiť. To. Teraz by som pustil prvé dva zvuky a ja... Tie zvuky vlastne vám nahrávajú a sú to, je to váš vlastný hlas, takže čiastočne tam hovorí niečo z toho, čo ste aj teraz povedali. tak To sú krátke zvuky, teraz si to dáme. Niektoré moje videá sú čisto tendenčné, pretože keď stojíte za kamerou, tak časť z vašeho vystupovania hráte, pretože chcete robiť účelové videá. A ľudia zabudli, ako to bolo počas pandémie, čo samozrejme mňa neospravedlňuje v mojom jednaní, ale nemyslím si, že som porušil zákon. A teraz ešte druhé video. Napriek mojej povosti ja som nikdy v živote nikomu neprijal, ani to nebudem robiť, nejaké fyzické násilie, osočovanie, preboha nebodaj, rozdielovanie ľudí na základe rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie, politické orientácie. Žijem 20 rokov v jednom z európskych multikulticentier. No a aby som teda do toho dal aj nejakú otázku, tak smeroval som teda k tomu, teraz aj týmto zvukom, že podľa niektorých ľudí, teda ktorí to je jedno, ktorých, ale ktorí teda sledujú nejaké mediálne výstupy, tak podľa nich šírite nenávisť, alebo robíte veci, ktoré by ste nemali robiť, ktoré sú nevhodné. Ja neviem, spomeniem teraz za všetky, že tam sa im zdalo na nejakom videu, že je náznak hajlovania, alebo že, je tam, že tam spievate nejaké nemecké slova, alebo v nejakom videu, potom v nejakom inom videu spievate slovenské slova, je to nejaká Uh, rasistická pieseň, neviem, či sám to spievate, alebo s ďalšími, tuším, že s ďalšími, ale že, či toto si neprotirečí, lebo keď používate takéto symboly alebo gestát, ktoré v niekom evokujú ako symbol naozaj tej nenavisti a možno aj rasovej nenávisti, tak či si to neprotirečí s tým, že vlastne nie ste proti nikomu ako rasovo zameraný? Malbert, súhlasím s každým iným slovom, ktoré ste povedali, evokujú, môžu. Uh, nechcem, aby to vzdialo do mňa cynicky. Ale e, kto, ja, som za, ja som za jedno moje vlastné pravidlo, ktoré som si vytvoril. Môžem sa myliť a je dosť možné, že na Slovensku si, si, to, si to ja teda právne, právne, právne akože vyžeriem. Ale čo je povolené zákonne, by malo byť povolené na sociálnych médiách. To, čo je povolené na ulici, by malo byť povolené na sociálnych médiách a viceverza. E, som stíhaný za niektoré vykonštruované s, pre nich skutočnosti, pre mňa vymyslí. Ano, uh, spieval som pesničky, áno, hajloval som na Súkromnej party po koncerte krátkeho procesu, ktorý som dokonca, neviem, či som to nepísal v tú noc. Uh, čo sa týka samotného hajlovania, uh, ťažko, ťažko, sa mi, ťažko sa mi k tomu vyjadrovať, ťažko sa mi k tomu vyjadrovať, pán Albert, keď, uh, keď uh, máme, máme hajlojúcich poslancov, a to teraz nepoužívam ako nejakú trapnú lacnú výhovorku, ale uh, Viem že, bude aj, viem, že bude aj toto predmetom uh, súdneho, súdneho pojednávania, ale pokiaľ my máme hajľujúcich poslancov za progresívne Slovensko, ktorí hajlovali niekoľkokrát, a mám veľa ich fotiek ako hajlovali, a nie len oni, ale niektorí poslanci Sasky, tak ťažko posúdiť, ťažko posudiť, že teda zdvihnutie pravice a ukazanie tých že akože Hitlerových fúzikov, či teda niekomu má niekoho zraňovať ešte raz, keď je to na súkromnej partii, kde samozrejme svoj zohral alkohol, ale vôbec sa z toho nevyzliekam, priznávam to. A toľko. To je hajlovať ožratý na partii medzi týmto, vidím diametrálne odlišný, diametrálne, vidím diametrálny rozdiel medzi hajlovaním na súkromnej partii, nahrávaní z prostých videí a šokuje ma, že nikto sa nezaujíma, že odkiaľ tie videá sú, lebo tie videá sú ukradnuté Michalom Štrómajerom z Gerulaty, ktorý ich dal do smečka. Šokuje ma, že nikto sa nezaujíma o to, že odkiaľ ich smečko malo. Ja viem, odkiaľ ich malo. Vidím markantný rozdiel medzi tým a medzi tým, ako uh, niekto hovorí, pf, nejdem, tu, nejdem tu uvádzať. Veľa príkladov, aby sme ušetrili čas, ale budete, chcem, aby ste kvičali ako svine na bytunku, ak sa nebudete očkúvať, ak sa Áno, však to je aj z, druhe z druhej strany podobné veci, no. Ale... Rásovo, e, ešte, ešte, ešte dodám, a toto som hovoril o sebe v minulosti, takmer, takmer jeden čas v Londýne, počas môjho pre prebudzania, ktoré trvalo dlhé roky, a toto bolo dlho ešte pred covidom, takmer som upadol na, na krátky čas do, do stavu, ktorých od vás chce systém, aby ste nenávideli židov a aby ste nenávideli moslimov aby ste prehlásovali veci, ako že hentých doplynú a hentých spáliť, alebo nepustiť, alebo vyhádzať z krajiny. Takmer som tam, tam na chvíľku bol. Našťastie som stretol iných ľudí, ktorí mi, uh, mi odzdrojovali iný druh informácií, ktorý je veľmi ťažko dostupný na Slovensku. A vtedy začali ma skutočné problémy. Keď som začal hlásať niečo, čo si niekto tam hore všimol, že môže spôsobiť, môže uvoľniť rasové napätie. Nie naopak. Uh... Dobre, že toto vlastne vravíte, lebo tak vy sa tým pádom vlastne distancujete od toho a že to bolo teda len pod nejakých, teda konkrétne alkoholu a nejaké súkromné party, hej, Takže... e, Takto, ešte raz, e, ja fyzické, fyzicky sprost sarkastický vtípek o hajlovaní, že si to spievate do nejakej kapely, ktorá je dodnes legálne povolená na sociálnych médiách, ak sa teda bavíme o kapele Krátky proces, lebo to som si pospevoval, na, na Instagramových storkách a takých ľudí je niekoľko stoviek, lebo to je legálna kapela, Znova, ak sa ideme, že právne, tak to je legálna kapela, ktorá má, ktorá dodnes má legálne storky na Instagrame. Idete si na Instagram, dáte si tam storko, môžete si tam dať, že krátky proces. Kopec iných kapel, Orlík, Daniel Landu. Od toho sa nedistancujem. A nedistancujem sa ani od, od toho, že som, nepopieram, že som súkromne, súkromne, kde ožaty hajloval, ale to ja absolútne nepokladám za problém. Ak s tým má niekto problém, tak chcem, aby to bolo zakotvené v zákone a poďme súdiť všetkých rov No, lebo tu napríklad Martin Daňo hovorí, že vy sa vlastne takýmto spôsobom chcete potom z toho vyvliesť, že poviete, že to ste robili v stave nepričetnosti alebo teda opití, hej, a, že, a že, aby, že aj súd, teda on to tak hovorí, že aj súd by mohol potom aj dopadnúť podľa tohto, že oni ho teda sprostia nejak viny, lebo povedia, že ja len, aby ste reagovali na tie slova Daňa teraz, že či to robíte teda preto, alebo ako... Na Martina Daňa môžem reagovať len tak, že dva-trikrát som verejne volal do debaty, kde o mňa Drankal spis na základe jeho nejakých projekcií, ale aby som, aby som, aby som bol férový, tak ja to tak ten, v, tej, v tomto ohľade budem kategorizovať to je veľmi jednoduché, hovorím to 5 rokov od začiatku mojej karíry. Ktokoľvek o mne hovorí, čokoľvek, najlepšie, najlepšie, ak pôjdete za tým zdrojom a presne sa ho pýtate na podklady, ale teraz keď ste si ma pozvali a pýtate sa na ňa, sa na tak môžem zareagovať, že znova. To, čo on hovorí, ja ja sa k tomu ne, neviem povedať, čo on odkiaľ má, kde si, čo on myslí, ale on chcel odo mňa, neviem na základe, čoho si on vymyslel. Uh, on, on to robíva, on dáva takéto podmienky ľuďom, že zverejníte spisy, lebo, lebo ja som si niečo že oceľal. Že on za svoju blbosť išiel do väzby, to je jeho problém, a že on za svoju skupnosť sa exkomunikoval od celej scény a že ho vlastne aj Rudo Vásky vykopol, to je ja sa z toho nesmejem, to je čisto jeho vec a to je jeho prípech, len ako e, ja nemám žiadnu morálnu povinnosť voči nemu. A kedy si vznikla taká chmára, taký blúd, keď som vyšiel z väzby, e, kde, sa, kde sa do hry priplietol ďalší fanatický, obsesívny, kompulzívny klamár menom Desider Horváth, ktorý si vymyslel, že ja jemu dĺžím nejakých 5000 líbier za nejakú kauciu, alebo za pravníka, už ani neviem, aj o ňom som točil, aj jeho som pozýval, keď som, urobil, keď som urobil tento príbeh, tak zrazu na druhý deň dal vtedy Bezir Storku, že nie, nie, nie, to vôbec to tak nebolo, tam bol v tom niektorý, do dnešného dňa som nevidel nič, no teraz už nič ani neuvidím, lebo na YouTube už ma neuvidíte, ale asi toľko, ale toto sa týka znova nielen Martina Daňa, ale kohokoľvek to povie, Tani Kolár, určite toto, toto, jedno s druhým, ja to tak viem, určite to tak bolo a rozpráva do kamery a neukazuje žiadne uh, podklady Okrem okrem uh, statusov Michala Šimečku, ktorý som ja napísal, ktorý som potom vysvetlil, že aký to bol trik, Michala Šimečku by som za jeho proeurobské reči zabil. To video som, tých 50 sekúnd som náhodou videl, kde on sám v tých 50 sekúndach Martin Dane hovorí, že no toto bombic možno, že môže len tak hovoriť. Myslím si, že on len potrebuje videnia, po ktorých zúfalo práhne, lebo si sám zničil tú scénu. To je všetko. Ja mu želám veľa videnia a veľa šťastia aj, aj desiderovi, horvátovi a všetkým. Keď ste spomenuli toho desidera, horváta, tak mne sa na vás veľmi páči inak, že vy ako bez problémov idete do tej debaty, že nebojíte sa, hej, že aj minule, čo ste ponúkli, priamo keď sme sa rozprávali u Lašakovej, teda v rozhovore s pani Lašakovou o vás, tak ste poslali mail, čo sa mi veľmi páčilo mimochodom, lebo to je presne aktívny typ hostia, ktorého ja mám rád, ktorý sa aj sám ponúkne. Ja v tom nevidím problém. Ale... E, ja som aj fanúšikom Slobodného vysielača, ale tak, však bola tam Judita, e, myslím, že dva dní po zvolení, tak som to počúval. A m, tuším, tam Danikolár padlo 5-krát za minútu, tak som vám napísal, verím, že slušný e-mail. Teda, perfektný. No, no. perfektný. Ale ešte k tomu Desiderovi, aby som nezabudol, tak on tvrdí, že s ním nechcete ísť do relácie. Prečo? Alebo ak je to pravda. E, znova, toto, <laughs> toto počujem prvýkrát po veľmi dlhom čase. Neviem o tom nič, ak to počúva. E, e, takto. E, asi vychádza z toho, ale to znova no, nevyhovám sa, toto je roka po ale zakončili sme náš urputný politický vzťah tým, že on niekde o mne vyhlasoval, že niekomu dlžím 5000 líder a ja som ho vyzval aby teda prišiel do relácie, že s kým a on to potom on to, potom, on to potom zmietol, viem, že potom zmizol zo scény a potom som niekde od mojich adminov zachytil, že žaluje uh, Ruda Huliaka a mňa a zľava správa všetkých a ne, prestal som mať na tieto pochop... Vždy som si hovoril, že sa budem venovať všetkému, každému, ale dospel som aj ja do štádia, kde som pochopil, že predsa len môj čas musím triediť medzi oh, určité úrovne. To ale ja, ne, nie je absolútne ničo, ja mi, čo by som mu ja chcel povedať. Môj čas si on môže kúpiť. Uh, uh, ja, ho, ja, ho do, ja ho radím do triedy, že nech, na, nech si zaplatiť somnou, výzumakujú. Dobre, preružujeme chvíľku, bo máme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči, dajte otázku. Dám otázku, poslúchač Josef. Ja mám takú otázku, pán Koval, neviem od ktorého roku ste vo Veľkej Británii, ale len zkrátke. E, pamätáte sa na to, keď e, Británii ohlasila Brexit a bol vtedy ministrom zahraničných vecí e, Miroslav Lajčák. E, pokiaľ viem, tak to bolo 2016-2018. Potom sa zmenila vláda 2018-2020, bol e, Pelegrini, ale minister e, e, kaž, e, tento Lajčák zostal. A letáte sa na to, aké boli vyjednané podmienky. Ja som dodnes nepočul, ako Lajčák vyjednalo tie podmienky, keď Slováci pracovali vo Veľkej Británii, a ako demokraticky budeme bráni alebo dôchodky budú vyplácať. To na okraj. A teraz, keď ste zažili to, čo ste zažili v tom mediálnom linči, alebo aj tie súdne procesy vo Veľkej Británii, E, nepredpokladali ste, že nejako ten systém, alebo tí ľudia, alebo aj, ja neviem, tie agentúry na tri písmenka, či už britské, alebo slovenské, že vás hodia cez palubu? Chápete tú súvislosť? E, chápem tu súvislosť. Odpoviem vám na túto druhú otázku, najprv, kde si to pamätám. No, to záleží na tom, čo definujete, čo definujete teda môžem odpovedať? Áno. To záleží na tom, to, to to, že čo si vy predstavujete pod hodením cez palubu, No, e, ja som si bol viac menej istý, že mne sa tu nič nemôže stať. Basú väzbu dočasnú som čakal, tak aj bolo. Ja som si bol viac menej... My sme si to... aj som o tom hovoril znova, to, to, to, opakvá, to je v desiatkách videí na YouTube, ktoré sú zmazané, sú ale Hovoril som Marková, o tom veľakrát verejne, aj o mojom spise, aj o, o mojich zatýkačoch. Nikolá, e, bude špecif špecif budem špecifikovať, poviem to jednoducho. Áno? Uh, určite ste vedeli že jednoducho je to horúca téma, čo robíte. A podľa no. mňa, ako iba občaný človek, čo som občas sledoval video, určite asi teraz viete minimálne na 50%, ako sa to stalo, prečo sa to stalo a kto to urobil, že napríklad vás zablokoval. Rozumieme sa? Rozumieme sa, na... rozumiem sa úplne. sa úplne. Neviem, kto má presne zablokoval, kto konkrétne ma zablokoval na YouTube, ale pochádza to z Globseku a z rôznych špeciálnych nástrojov, špec, špeciálne, pri, špeciálne privilegovaných ľudí, takzvaných tých akože faktšekerov. Určite svoje urobilo aj návšteva Zuzany čapu aj v, v sídla YouTube, 3 mesiace dozadu. Ale to nie je niečo, čo by som hovoril, akože zablelo ma to, udrelo ma to, ale to je nie, nie je niečo, s čím by som aj ratal, alebo prečo by som žil. Lebo ja nie som pôvodom, pôvodom nie som nejaký, že youtuber. Ale uh, i, keď idete do toho, hovorím, veľa, veľakrát, som hotovol, uh, veľakrát som o tom hovoril, tam nie je nejaký neskôr čas na uvažovaní, že no, tak prešiel som už nejaký bod, z ktorého nie je na To bolo... Keď na to skočíte, ide len raz? no, a uvidíme, čo z toho bude. Tak zatiaľ... otázku. Môžete povedať špecifikovanie, odkiaľ fúka vietor a posledná otázka, čo ako ďalej? Čo uvažujete ako ďalej? Máte nejaký plán B? Ďakujem pekne. To počúť, ja nám... To ste mi rovno zobrali otázku, dobre, ďakujem, že ste Nech ho povožili Nech sa páči, Neviem, neviem, čo presne mys či, ty myslel, že fúka vietor, ale nemyslím si, že je nejaká prevratná informácia ani veľké tajemstvo a hovorím to nie len ja, ale celá alternatívna scéna. Za absolútne veškerým zlom západného sveta svoj, stojí, stojí najväčšia teroristická organizácia na svete, ktorá sa volá Mossad, je to Izraelská tajná služba. Mossad spolu s Fajvajsom, Mossad ovláda svojimi prokami IMI6, IMI5, ICI, IFBI, aj všetkých 27 iných bezpečnostných agentúr v Amerike, pretože Izrael vlastní, cez ADL a IPEC vlastní celý americký kongres od 80 rokov, to akože, ja neviem, či sme nevideli 9-11, alebo všetko ostatné, čo sa stalo, Mossad dal zavraždiť troch Kennedyovcov, fúka od mŕtvého mora, všetci, čo chce teraz škriekať o antisemitizme špeciálne zdôrazňujem, že nie od Židov a židovskej obce, ale z Mossadu od Sionistov a to je všetko. E, a čo chcem robiť ďalej? No tak e, myslím, že no, september-oktober september, sa vidíme na Slovensku keď prídem na letisko znova asi idem najpravdepodobnejšie do cpz odtiaľ asi najpravdepodobnejšie do Vesby naozaj neviem, ako dlho budem vo Vesbe neviem ako dlho budem v base, či budem, za čo budem ale keď budem vonku, tak viem, že budem pokračovať za každú cenu v činnosti a dokým budem môcť hovoriť, tak ho rozprávať budem na YouTube neuvidíte som, som, na, som na platforme Zumbi ktorú každému odporúčam je tam, je tam zmonetizovaný platený obsah, som tam pod menom Tanikola a som v Telegramoch a na Twittery, na XKu tu je všetko Dobre, ďakujeme. Ja by som ešte doplnil tú otázku, ktorú som ešte predtým mal a ktorú určite musíme, aby, aby odznelo, aj keď ja myslím, že ju možno mám aj na nejakom videu, ale tak akože že na, na rovinu, teda, že alebo teda moj, moja taká úvaha, tak by som to povedal. Ja keby som mal podobné problémy, že by som mal nejaké zatýkače a tieto všetky veci, tak vedel by som, že nič neskrývam, tak by som všetko zverejnil. To je len, že to by som robil ja, hej, že či aj vy o tom neuvažujete, aby ste možno aj daňa potešili, že teda to zverejnite a zároveň sa aj očistili v očiach verejnosti? I moje, takto. To, čo mám, takto. Ja mám tri medzinárodné zatýkače a plus som mal domovku a plus som mal vyrozumenie v e-mailoch. Moju domovku som zverejnil raz v mojich reláciách. Znova, už nie sú, už sú, sú, sú není k videniu, lebo nie je YouTube, ale aj ja niekde znovu náhram. Moje zatýkače som preberal nieraz, myslím, že s Davidom Lindnerom, s Juditou Lašakovou, s Kadekým, so Štefanom Harabinom. A tri zatýkače sú za tri separátne prípady, z ktorých mám jeden jediný spis. k druhému a tretiemu som sa nikdy nedostal. Ja som ich nikdy nevidel. Po, e, citujem slova pána Daniela Lipšica z podcastu U Moniky, toto vedú dva mesiace dozadu. Prípad bombica je v prípravnom konaní na jednej z krajských prokuratúr. Hej, čiže ja mám zatýkače na vypočutie. To len média nafúkli, že som nejaký trestanie. Zabil som štyroch ľudí a žere malé deti a, a vykradám banky. Nie, ja mám zatýkače na vypočutie. A ešte poviem tomu, ešte tomu, k tomu pred, pánovi, ten predošiel telefón hodili, hodili cez palobu. Briti ma vydali, lebo je ťažké. Nevydať človeka, keď máte tri zatýkače. Teraz čakáme na dvolací súd. Ale na to, ako má, na to, čo som no chceli urobiť, že som dva roky vonku a tvorím sa Musím povedať, musím povedať obri toho, že sa veľmi férovo zachovali. Nehodili mu tú stavobu. A e, ešte sme robili jednu reláciu, kde som prezentoval e-maily, e-mailovú komunikáciu, tuším znakov, s vyšetrovateľom Sivkom a prokurátorom Šurekom, ten, čo sme do väzby, kde je napísané, že nemajú záujem o moje vypočutie cez telemost, nemajú záujem pokračovať v prípade, E, nemajú záujem, aby som, my sme sa boli, my sme sa chceli, my sme sa pokúsili sa akože udať, mňa sám som sa bol udať na britskej stanici, povedali, že čo vám máme robiť za to, že ste niekde hovorili o protokoloch sinoských údecov, že za to vám dáme akurát tak pokutu, nič, neúspešne, ja som chcel byť za to súdený tu, aby som to mal akože z krku, nič, nedalo sa. Celá vec je postavená na tom, teraz už to není ani mediálne nejako. teraz už len počujete, že stihane, bla bla, už sa im to celé. Celá vec, je po, celá vec bola postavená na tom utíšiť ma. Lebo bol niekto, to dávno predtým, než som bol tak aktivný, na YouTube, lebo existuje niekto, koho principiálne nevedia regulovať, lebo Telegram. To je úplne jedno, čo som hovoril, okrem toho, že teda viem, že som im liezol na Ale toľko. No, neviem, či hovoríte priamo do mikrofónu, alebo či možno je tam niečo... Hovorím priamo do mikrofónu. Dobre, teraz je to už lepšie, lebo chvíľku ako keby ste odchádzali niekde k tomu moru, nie, to žartujem, viem, že nie ste primory. Takže e, ja by som teraz pustil jeden taký zvuk, je to ucelený, u, ucelené zostrihané video, robil to denník N. a Má to minútu 45, ale pustíme si to kvôli tomu, že k tomu potom smerujú ďalšie otázky. Nech sa páči. Sme, ktoré pretláča, fanatické pretláča pedofíliu a vakcíny a buzny a LGBT a Black Lives Matter a všetky tieto možné iné propagandy na zastavenie bielej rasy a národov. Teraz ma šokovalo to stíhanie na toho uh, Dennyho Kolára. Za, za to, že povede že chcem budúcnosť pre svoje biele deti, to má byť rasistický čin. čo sa oni zbláznili. Že tá odporná, hnusná, upotená, tlstá, škaredá svina. Krčmeri. Jedného dňa celá táto nosatá žumpa skončí žaravým kutáčom cezriť. Boli sme, sme obvinení, ani aj vy ste obvinení, tak jednoducho sme, sme tým najväčším odpadom spoločnosti, takto, kedy si bolo myslená. Naopak nás to zjednocuje a nás to dalo bližšie všetkých dokopy, lebo, jak sa hovorí, sme pod rovnakým zneužívaním tejto moci. nakáčskej Lipšicove hovnách! Vy vrahovia! Vy čurilovské nuly! Vy výkali! Odporné, hnusné, nosaté netvory, čo skáčete, ako vám vaši sionfašonský zabijací národov pískajú. s tými nesmieme vzdať, tak odporej nesmieme dať súboj s tými zlými úradníkmi Európskej únie, nesmieme vzdať súboj ani s nimi, pretože to si naše deti nezaslúžia, aby my sme sa vzdali. Jedného dňa všetca skončíte, keď sa karta obratí, všetca skončíte za rebro zavesený na tom najvyššom kandelabri na pečku a ja budem stať v prvej rade a tlieskať. bude to platiť, že nesedia si Ty si stále myslíš, že to je sláda, že? Vzdeníkomen a so šnýdlom, a s Hamranom a so Sionistami a s Butorom a, Demeš, a americkou ambasádou, Demešu, že? No, počú, vás. No, zároveň som rád, že to už odznelo po 22. Takže nejako sme neporušili, že... alebo boli tam trošku niektoré slova také, že asi pred desiatou by som ich až tak celkom nepublikoval. Ale ja sa snažím byť taký, taký úplne čistý v týchto veciach. No, ale smerujem k tomu ešte skôr, ako budete vlastne reagovať, že... To, čo som vrával na úvod, že jednoducho spojiť sa respektíve robiť niečo v prospech ideí. To je, je myšlenkový alebo nejaké vojenské, ak to nazveme vojenskou terminológiou, vojenské nastavenie mňa ako, ako informačného bojovníka. Hej, že ja, ja nebudem si všímať tých druhých, ako ten hokejista, ktorý povie asi ja nebudem všímať druhých, ja idem, hrám sám za seba, idem tam, strelím do tej brány. Že proste, keď niekto chce napríklad pretláčať iba tú pozitívnu ideu napríklad, aby lepšie fungovala spoločnosť na základe nejakých vecí, to už jedno, či bude presadzovať taký izmus, taký izmus, niečo, čo funguje. A, tak potom sa môže stať, že do toho príde niekto, kto napríklad celý čas vyrastal na markíze alebo na podobných médiách, ktoré, ktoré teda nejakým spôsobom ho ovplyvnili, a on možno o tom ani nevie, že ho ovplyvnili, on proste, pre ňoho je to niečo prírodzené, však ja, ja sám som z toho vyšiel, ja, ja som to bral úplne za prírodzené, všetko to, čo mi vravili na Markíze, na Jojke, ja som to, to všetko bral, ja som, ja som nevedel inú realitu, hej. A teraz taký človek, nazvime ho mňa, mnou, ktorý chce hľadať aj niečo iné, alebo začne uvažovať postupne, že niektoré veci by mohli byť aj inak, tak mňa by od tohto odradilo práve niečo takéto keby som Keby som si pozrel napríklad Danieho Kolára, páčili by sa mi tam myšlenky, začal by som o nich uvažovať, študovať si nejaké veci z toho. Ale ako náhle by napríklad povedal nejaké takéto veci, tak mňa by to otrávilo a ja by som už viac nešiel na jeho kanál. A k tomu smerujem, že či takýmito vecami potom sa nekazí ta dobrá robota, lebo aj dobrá robota sa robí v tom informačnom priestore nepochybne. A tým smerujem, že teda odíde ten človek, ktorý by inak chcel spoznať tú dobrú ideu, tak práve kvôli takýmto veciam prirodzene odíde a je to strata tým pádom. On sa to už ne, možno nikdy nedozvie a on sa už vráti iba k tej Markýze a Jojke a už bude do smrti iba ju pozerať. Lebo si povie, že táto druhá scéna, to, sú, to je takýto odpad a takéto slova tam používajú, používajú Sion tam židov spomínajú a takéto antisemické. Viete, viete, čo tam chcem povedať? Tak skúsme niečo k tomu. Dobre, Rob som si poznámky, aby sme si boli na čistom. Pán Albert, kde som spomenal Židov? Kde, kde presne? Toto počúvam o sebe často, aj to, že popieram holokaust. Nehrám sa, ne, nehrám sa na slovíčka, som úplne v pohode. Kde som prosím vás, kedy spomenul Slovičko Žiť, Židia? Kde? E, tak tak nepriamo povedané, že nosatý, alebo toto, nie, viete, že nie je priamo ne, povedané Židia, ale nosatý. Nie, nesú, to, je, to je to, čo sme vrávali na začiatku. To je váš dojem. To je tak, ako si Martin Daňo myslí, že ja by som jemu mal dať nejaké Uh, jemu mal dať nosatý nosatý dlhonosí pochádzajú z Británie. volá sa to brown nosing. To je keď nie, to je keď niekto zvedavý, že, v, že uh, na Slovensku to nemáte. máte. Ja to ja žijem 20 rokov, to nie je moja vyhorka. To je keď do niečoho pcháte strašne nos, že strašne ste posadnutí kontrolou. To som hovoril už dneska, že ste že, ste po, že musíte všetko re, regulovať. Keď nemáte uh -huh. ten, chcete ešte aj do toho neregulovateľného telegramu pchať svoj nos tak vás nazvem nosaty. Nemá to nič spoločné so Židmi. Každý, a to teraz ja vás akože, vás teraz akože nechcem zjazdiť, ale každý, kto povie, že nosaty sú nepriamo Židia, si myslím, že to je, to je niečo uražlivé vo, voči židovskej komunite. Ja som to nepovedal nikdy. Nikdy som nepovedal nič zlo voči Židom. Takto môžem sa opýtať, len aby sme si boli na, na čistom. Video z ktoré sme dneska pušťali, je to kompilát? Že, no je to áno, je to spájané z viacerých vecí. Je to zo šiestich videí. Ano, áno, že, dobre. Čiže my automaticky ne, môžeme, mu, musíme, musíme okamžite vylúčiť narratív, ktorý tam vás, kontext, ktorý tam neexistuje, lebo je to kompilát. Teraz odpoviem na vašu fantastickú otázku. A, som si vedomý, že niektoré videá mojich ľudí odháňajú. Je to, je to niečo, čo som ochotný zobrať na seba. Uh, videá typu ktoré sme videli znova boli za prvé účelové náhrate za plného vedomia kedykoľvek by som ich zopakoval. ak by boli nahraté v tých istých podmienkach ľudia zabudajú ľudia zabudajú ja im to chcem pripomínať ale hlavné gro moje činnosti a to som sa naučil keď sme dostali neuveriteľnú facku počas brexitu a to ma vlastne naštartovalo a preto som prišiel na slovenskú strinu máme trošku čo je to, že nikdy za žiadnych okolností ani jeden Slovák, ja, vy, ktokoľvek, vaši kolegovia, priatelia, príbuzní rodina, nikto sa nesmie ani na sekundu zľaknúť nejakých odpaďákov typu denník Aktuality, aktualitia. To sú súkromné spoločnosti, ktoré sú dopované a sponzorované zahraničnými tajnými službami, izraelským Deep stateom, firmami ako je Asset, uh, uh, Soros, George Soros a my, my nemôžeme Mám alergiu a vriemi krvu, keď mi niekto povie, čo si povedal o tom média. Čo, čo, čo je mňa potom? Keď si to všetci, keď si to, keď jeden deň celé Slovensko stane a povedia si, mňa nezaujíma, čo si o mne myslí niekto druhý a to božne media, bude na Slovensku fantastický svet. To je všetko. No, no, my, my automaticky nemôžeme, ja to robím niekedy na schválnu demonstráciu toho, aby ja, som, aby ja som ukázal ľuďom, že ja sa nemôžem starať o to. Pozrite sa, kam sme to dosi, dotiahli s médiami. A teraz zafrérim, samozrejme, že som to videl. Samozrejme, že som to vedel, že sa to stane, lebo sme to zažili tu počas Brexitu. A, po, a keď sa stal kúciak na Slovensku, tak som, spoz, tak, som, tak som zbadal absolútne identický vzorec, veľko v Kotke. Milí poslucháči, rozprávame sa s Denim Kovárom, dáme si teraz krátku predstavku a po nej pokračujeme. Počúvate slobodný poslucháči v relácii v prvej línii s Deným Kolárom a poďme si postupne dať už aj tie spomenuté zvuky Martina Dania, aby sme to už mali za sebou a už išli na vaše otázky, ktoré už chodia, chodia, tak poďme na to. 5. január 2023 a ja sa narýchlo sem vyjadriť k osobe na verejnosti vystupujúce pod menom Denny Kolá rody menom Daniel Bombič, lebo si ho zmenil kvôli tomu, že sa zrejme hambi za svoj pôvod. To je jedno teraz. Sú dané vydané dva, možno už dneska tri európske zatýkače, pretože šíril hoci v správy, ubližoval ľuďom. Čakal vo vydávacej väzbe v Londýne, väzba bola nahradená náhradnými prostriedkami, teda zloženie kaucie a monitorovacím náramkom, ktorý úmyselne zamlčal svojim fanušikom, že ho nosí, dokonca existuje to tom video, fotky, ktoré som dneska zverejnil. Čiže znova klamal, podvody šíril a úmyselne plasticky klamal svoj svoje ale proste každý nech si robí svoj názor. Moja otázka znie, prečo Kolár Daniel Bombič doteraz vám nezverejnil kopie svojich spisov, tak ako to robím ja. Nech zverejní. rozhodte ho v prepustení na slobodu a všetko, čo dostal v Londýne. Prepačte, nedám vám hneď možnosť reagovať, lebo máme akurát teraz telefonujúceho. Pohodem, nech sa páči. Pohodem. Dobrý večer. Mož Môžete ale, hovoriť. Len taká, len taká malá poznámka. Pán, Kolár aj pán moderátor. Vie pozvá Josef. Ja sa len takto chcem poznamenať. Viete, ako že hovoríme o alternatívnych médiách. Určite pán Kolár zaregistroval také meno ako Martin Bavolár, však. Áno. Poznám. No. No. A neviem či pán, pán moderátor Albert pozná Martina Bavolara. Áno, osobne. No tak e, e, už keď len začneme od toho, hej, že, že, že mal v minulosti ten čo človek priestor v, v slobodnom vysielači, teda napríklad ja neviem e, nič zlom, ja ich tí ľudia ani nepozná, aj pán Sabela, že vraj je v, v tajných službách a tak ďalej. Takže mne je strašne divné, rozumiete, ako je tá e, alternatíva rozporcovaná, ako bola vytvorená, ako funguje. Teraz e, na Infovojne bolo taká informácia, že vzniká nejaká alternatívna televízia, ktorá chce zobrať vietor povedzme tým slobodnému vysielaču Infovojny a tak ďalej viete takže proste len to som chcel povedať že keďže keď také niečo existuje a ľudia sú blokovaní ako pán Kolár hej, tak um, viete ako je to všetko na pochybnosti lebo my nikdy ako človek ako obyčajní ľudia nevieme kto v skutočnosti povedzme do toho alternatívneho média príde lebo ten človek nepriniesie zo sebou nejaký životopis alebo súpis zapovie. Pracoval som 30 rokov v tajných službách, 15 rokov o vo vojenskej správnej službe. Ja neviem, teraz pracujem ako zahraničný agent a teraz chcem kandidovať za Slovensku republiku ako národňov. Chápete? Uh -huh. je, to, je, to, je to všetko podľa mňa iba klamlivá nejaká, nejaká riadená riadená alternativa. Proste. To je všetko. Ďakujem, držte sa. Ďakujem. To by sa mali hlavne tí, ktorých ste spomenuli vyjadriť k tomu, lebo ja... No, my sa asi nemôžeme, nemôžeme vyjadrovať. Ale neviem, Denny, chcete niečo k tomu? Uh, Martina Bavolára poznám, bolo mňa v dvoch reláciách, mali do dotretia, ale zrušili mi YouTube. Uh, pánovi by som dal jednu radu, ktorá sa mu bude zdať asi radikálna, ale znova to je niečo, čoho ja hovorím asi 5 rokov. Neexistuje žiadny mainstream, neexistuje žiadna alternatíva. Mainstream, slovičko mainstream doniesli médiá, ktoré sa hrajú na médiá, ktoré sú súkromé spoločnosti, už som to dnes hovoril, riadené tajnými službami spoza e, od mŕtvého mora spoza veľké mláky a sú vlastnené e, oligarchokraciou e, znova zahraničnou a mainstream sa tu sám korunoval, že je mainstream a tým pádom, keď už oni si utvorili niečo, čo sa hola mainstream, tak oni aj vytvorili alternatívu, ale žiadna alternatíva mainstream nikdy neexistuje. Ja počúvam to, čo ja chcem a pánovi odporúčam preverovať všetkých a nech neverí nikomu ani mňa, nech si to proste preveruje. Je, Vyžaduje je to, je to, vyžaduj, je to e, dlhšiu časovú investíciu, ale akože oplatí sa to, lebo človek je potom v obraze. Ale všetko. Dobre, krátko by ste mohli k tomu videu. E, už ste reagovali na, na tú poslednú vetu, že prečo nezverníte, to už nemusíte reagovať, ale k tomu, že nejaké klamstva, že nárámok, nenáramok, ako to teda je. Dobre, urobil som si poznámky, ktoré zároveň samozrejme ja tu prezentujem u seba, lebo je toho viac. Uh, <laughs> Martin Daniel povedal, že šírim nenávisť a húkci. Aké? Kde? Znova. Uh, ja nechcem byť otravný, ale kde? Ktoré? Prečo mi to nedepadať do relácie? Ja, jaké hokci? Čo, čo som? Ktoré? Kto je Martin Daniel akože anyways? Akože, kto je on? To je človek, civil, falošný novinár, fejkový novinár. A znova, ja mu želám jeho scénu, nech ma čo najviac tých lajkov, keď si myslí, že to je cesta, ja mu želám čo najviac poslucháčov. Neviem, o aké výdavacej VSB hovorí. Bol som vo VSB, vase, teraz som vonku. Nálamok mám. Nikdy som ho nepopieral. Nikdy som ho nepopieral. Prvé mesiace ma tým ľudia, ma ľudia zasypávali otázkami, a práve od, ktoré mali práve od individuí ako je Martin Daniel alebo Denigen A to, čo som povedal, zase zopakujem, to, čo som povedal dneska pred hodinou, najlepšie, keď idete, idete priamo ku zdroju. Keď vám niekto, keď niekto niekomu povie, že bombiť ma náramok a tajho. Uh, tak keď vám Martin Daňo nedá priestor, tak ľudia prirodzene pôjdu ku mne a ja im na skôl poviem, nie chodte naspäť. Chodte sa pýtať tam prístroj a snažím sa ich dovieť tomu, aby im, aby im do, snažím sa ich dovieť, snažím sa ísť dovieť do stavu, kde im dopne, že všetko si musia preverovať. A to je všetko. S Martinom Bavolárom nemám žiadnu negatívnu skúsenosť. Viem, že robú v Siske. Poznám XY ľudí, ktorí robili alebo robia v Sisky. V iných službách, sú to ľudia z mesá kosti to je všetko, čo to môžem povedať. Máme telefonujúce dobrý večer. Zdravím, Branio z Ružom Berka, Daný, potrebujem ťa. Ak budeš chcieť vedieť, ja najprv informácie dám trochu o mne, ale pýtaj sa, že aká bola, aká on bol u mňa. Ja som invalidný bezdomovec, ktorý stratil pamäť, kde vidí budúcnosť. Napísal som článok do, do nového času viedliho, kde posledná moja predpoveď bola tá, že Židia stratia moc. Asi za 3 mesiace, za 4 mesiace sa u mňa objavil mladý už na Bavráku, a po 3 mesiacoch, no, ako mi pomáhal všetko, možno hozil ma na chalupu, peniaze mi dával, tak som sa ho spýtal, ho volal sa, neviem teraz dobre meno, ale uspomeniem si, poviem, Jarno ja Kurovič, Jarko a v Mosade sú spokojní s tvojou robotou. No, no, od som ho stratil Mobil by ma za všetko zmizlo. To bolo na základe tej mojej poslednej predpovedi, čo som dal v novom čase. Som tam dal v roku 2011, že Židia stratia moc. To bola posledná predpoveď, že padne únia, že sa padne Euro. No proste všetko sa so, so, so splnilo. Ale na otázka, no poslednej... prosím vás, ak sa môžeš spýtať Toto, otázka. Uh -huh. A prečo Uh, si skončil s Kamenským a vlastne ty si ho videl a Kamenský vlastne začal potom robiť svoje nejaké relácie ak, ak si si to všimol ale prečo ste vy dvaja sa rozišli? Uh, všetko je to do detajlov poznačené na mojich telegramových kanáloch uh, Dany Kolár a DK Bleskovky ale s Kamenským som všeobecne generálne prestal točiť, on veľmi dobre vie začo pretože som ho počas posledných desiatich hráčov z našich 36 relácií požiadal, aby aspoň ako tak začal odlinkovávať svoje zdroje a nestrieľa len tak zo vzduchu, kde sa smrteľne urazil. Potom sme mali dohodu, že si zoženie novú kameru, lebo sme chceli pozdriehnúť naše točenie na nový level. A deň potom, deň potom, čo vstúpil na kandidátku Hnutia republiky, mu doslova preplo a začal sa so mnou paviť takým štýlom, neviem ako to opísať, ale... Začal sa som no baviť štýlom, kde, kde viete, že tá druhá strana doslova čaká na konflikt. Znova, ako som dnes už povedal, nereagoval som jedným jediným slovom a potom som na ňo reagoval, keď on o mne začal priamo meno, menovať a klamať. A potom som o ňom napísal 10 otázok, žiadny, nič som netvrdil, potom som, potom som pár dní pred voľbami napísal na môj hlavný telegram, 10 otázok, do, na ktoré sme do dnešného dňa nevideli odpoveď a to je všetko. Vždy nikdy v živote by som Aj, no si netočil, no lebo je to u mňa násadie človek a je to klamár, to je všetko. To je, to je len názor. To, lebo ja som vás počúval, aby ste bola dobrá dvojica, keď ste vysiali, ste sa dobre doplňali, akurát som vás počúval. Ty si musíte skákať do reči, ale on je dosť znalý človek, takže za to som no. sa pýtal, prečo ste sa rozdelili. Práve som vám na to, odpovedal. ďakujeme. Hey. Rozpráva výborne, ale ja som začal žiadať zdroje po určitom čase, ktoré on sústavne odmietal a potom sme prestali točiť to všetko. Nikdy som no, o tom hanlivo nehovoril. Nikdy, až teraz. Dobre, som mal Ďakujeme, pozdravujeme na Liptov. A teraz, ak, ak by som mohol, perfektne sa mi hodí jeden zvuk, ktorým, ako sa hovorí v tej frazeológii, že dve muchy jednou ranou zabijeme, lebo bude to reakcia aj čiastočne na to, nie že reakcia, ale ako keby to dotvorilo čiastočne aj to, čo teraz poslucháč hovoril. A čiastočne je to aj odpoveď na to, aspoň podľa mňa, ja to, ja to tak vidím, že čiastočne je to odpoveď aj na to, čo teraz Denny sa pýtal, to imaginárne sa pýtal Martina Daňa, že teda nech ukáže, aký hoax. Tak ja tu mám len takú jednu ukážku, ktorá je zároveň, ktorá mala byť otváračikom tej, toho tretieho okruhu, ale my sa aj tak k nemu už dostaneme. Uh, takže by som to dala možno 3 3 muchy jednou by sme zabili tak teraz dám taký krátky zvuk 1 minuta 07 to bolo z jedného rozhovoru sú ľudia, ktorí študujú presne to o čom nikto nehovorí, čo sa deje v pozadí v tichosti a nie je to žiadne veľké tajomstvo, ale proste deje sa to je absolútne nevyhnutné že väčšinová časť populácie Izraelu sa bude musieť do veľmi krátkeho času hovorím o 10-15 rokoch sa odtiaľ bude musieť vysťahovať, lebo tam začínajú byť e, problémy, myslím, že e, s pôdou, s počasím, takéto niečo, viac som sa tomu nevenoval, oni niekam budú musieť ísť. Teraz, keď sa pozriete na, nechcem konšpirovať, keď sa pozriete na emblém Ukrajiny, keď sa pozriete na pôvod pána Zelenského, proti ktorému ja samozrejme nič nemám, keď si spojíte rôzne ABC, tak vám dojde, že Volá to si to tam chystal. Zase konšpirácie. No, že sa presťahujú na Ukrajinu? No, samozrejme. To je silné. Kto myslí? Izrael. Že Izraelci sa budú stiahovať na Ukrajinu. To celý štát? Chazari, až keď Tak akože on že čo ja Toto by bol silný úlet. Hej, zase ako si to tými vrajme. Len za to, že o tom ľudia nepočujú, to neznamená, že sa to nedeje. Nepočujú o tom za to. Samozrejme, že sa to deje. No, tak toto bola ukážka z toho rozhovoru. Vlado Moloch, alebo také meno, u, ušlo mi to opravdu týma. Denis Moloch, Moloch v právo reper, ale teda Denis Denisovan. Uh -huh. No a toto podľa mňa je... Výborná výborná relácia, výborný počet. Áno, super. Mne, mne to seklo v nejakej časti, tak ja som to nemohol dopozerať, do ale to, čo som počul, aj toto bolo zaujímavé. Akože pre mňa osobne ako spisovateľa je to perfektný námed na knihu. Akože hneď by som o tom išiel písať knihu, akože super námed, ale mne, ja ako človek taký dosť racionálny, ktorý sa snaží neveriť ničomu podobnému, ako že nejaké jaštery prišli na planétu a obalili sa do ľudského tela a ovplyvňujú to tu. Viete, takéto, že ja mám, ja mám prirodzený taký rešpekt voči tomu, že obalím sa voči takýmto nejakým rozprávkam. A ja by som musel mať riadny rukolapný dôkaz, hej, nejakú tú kožu, ktorú už by som videl, ako z toho jaštera odchádza, alebo ako sa dáva na ňo, viete. No a podobné konšpirácie pre mňa sú aj toto, hej, že ako aby sa celý štát presťahoval niekde na Ukrajinu. Nie, nie je to zaujímavo, ako, určite na tú knihu, ale toto je možno tá odpoveď aj na to, čo, čo vlastne Daniel hovoril, že nejaké hoxy a konšpirácie, že podľa mňa toto je nejaká konšpirácia. Dobre, a kde som tam vravel o sťahovanej kože či reptiliánoch? Či, nie, nie, to, to, to, ja, to ja som už doplnil, to, to vôbec nie súvisí s vami, to ja som len akože doplnil také svoje, že ja takýmto veciam neverím a podobne neverím ani takým veciam, ktoré sa mi zdajú až príliš nereálne, že teraz celý štát by sa presťahoval, aj keď fyzicky by to bolo možné, ale asi by sa tam možno aj dosť, nie že tlačili, ale No, môžeme sa postupne dostať potom aj k tomuto, lebo smerujem aj k otvoreniu ďalšej témy a to je okay. geopolitika, respektíve čo s tým my môžeme robiť, no. respektíve ako by sme mohli aj my ako protestujúci občania, ktorí nejakým spôsobom chcú, aby fungovali veci lepšie, mohli prispieť k tomu, aby fungovali lepšie veci na Slovensku, doma a teda aj v zahraničí. Aj keď tam máme trošku stiaženú pozíciu. No, takto, a ak sa ja môžem spýtať Uh -huh. No Ja som nepovedal, takto štát naraz sa určite nebude sťahovať, nie. To bude, to bude postupne robené. Takéto veci sa robia e, počas dekád. Hej, a Ukrajina bola odjakživa plán, preto ju otrhli, preto ju otrhli, aby ju znútra pretvorili, aby, aby mohli cez ňu ťahať na Rusko. Ale presne takto u Izrael aj vznikol. Veď Izrael nevznikol zo dňa na deň, on bol oficiálne založený zo dňa na deň, ale to, to násilné vysídlovanie Židov, čo sa dohodol, dohodol, dohodol, dohodol Rothschild. Však ročil tvoril Izrael, však to bol však z Amerikou za to, že napadnú Hitlera. Vtedy to začalo. A keď skončila druhá svetová vojna, tak vtedy bol založený Izrael. To bolo, to bolo násilné a e, genocida, genocida Palestinčanov prebieha od 45. čiže 70 rokov. Uh, tuším, práve v tej časti s Molochom som hovoril o oficiálnych informáciách, ktoré sú normálne, že Netanyahu sa s tým chvasta na YouTube, že Black Rock sem príde a postaví tu stávame tu apartmány na, na pobreží a kázu zrovnáme, so zemou však to, pozrite sa na x čo sa, na x z, x z x berem tieto informácie, ale to sa nestane to sa nestane okamžite to sa podľa mojich informácií má, má, má začať a 2050-60 lebo Izrael na, to územie schne Čiže oni sa budú, budú, uh, uh, oni sa budú stiahovať podľa ich plánov do ich pôvodného domova, kde boli 200-300 rokov dozadu. O tomto pojednáva napríklad pán profesor Safin o Chazaroch, že sa budú stiahovať naspäť, naspäť na územie Ukrajiny. To hlavne si, hlavne nebuďme naivní nemyslíme si, že tam ostanú nejakí Slovania. Nejakí Rusí, nie Ukrajinci, oni pôjdu všetci predstľad, ak vyjde plán ak plán týchto, týchto ľudí, ktorých som tu spomínal. Ale to nebude to nebude, že tak Izraelčane, teraz sa zoberte a na Ukrajinu. To nie je to určite nie. Teraz znova teda tú otázku dám, že čo my môžeme s tým robiť ako nejakí protestujúci občania, ako občania, ktorí raz za čas môžu ísť voliť a to je asi tak všetko, čo môžu, alebo môžu môžeme ešte viacej s tým spraviť? Najjednoduchšiu vec, ja, takto, ja za seba robím, čo môžem, ja som rád, že ako dopadli, ako dopadli troje volieb na Slovensku, aj to samo o sebe je len kvapka v mori, ale podľa mňa niečo, čo sa len ťažko stane, ale ja si myslím, že sa za časom bude musieť stať a toto by mohol urobiť absolútne každý občan, respektíve každý vládny činiteľ, odpojiť sa od Svetovej banky. Punktum, vybavené, konec. To stačí, to je všetko. Pretože všetko je riadené cez finančné toky. Odpojiť sa, sa Svetovej banky. Ja viem, že v minulosti sa to pokusilo 10 diktátorov. Ja viem, že, že každý z nich skončil uh, hore drnom a 2 uh, metre pod zemou ale aj tak by som to skúsil, pretože myslím si, že je čas konať pretože New World Order nie je žiadna konšpiračná teória výmena národov nie je žiadna konšpiračná teória prevarilo sa to, praská to, deje sa to mali sme tu COVID chystá sa tu na nás ďalšia pandémia epidémia nejakej bird flu, nejakej vtáčej chrípky tieto krízy, ideme z krízy do krízy, tieto, tieto neskutočné náhodičky, nie sú žiadne náhodičky. Či je to Izrael Gaza, či je to uh, Rusko-Ukrajina, či je to to, čo sme, to čoho sme teraz svetkom na Slovensku, že proste nie, keď, to, keď to nešlo cez Kuciaka, keď to nešlo cez Masoviča, keď to nešlo cez atentát, tak to skúšajú cez uh, zamedzenie eurofondov a teď a Budeme sa ešte postupne baviť aj o týchto veciach, aj o tých riešeniach, ktoré by sa dali urobiť, alebo celkovo možno za aké ste usporiadania aj spoločnosti v budúcnosti, lebo však aj tie otázky sucha a nedostatku vody, to bude mať určite obrovské dohry a bude aj boj o vodu a tak ďalej, to, to rozhodne bude. Ale čo by sa, alebo aké, sú, aké sú možnosti ako to, to celé usporiadať, alebo budeme stále iba v nejakej vojne, alebo ako, ako budeme, k tomu sa dostaneme postupne, ale poďme odkrajovať od uh, otázok od poslucháčov lebo už prišlo ich množstvo a napísal nám, podpísal sa Jan Lašák a napísal nám otázku, prečo sa ako veľký národovec hambíte za svoje meno, ktoré vám dali rodičia. Voláš sa Daniel Bombic a tak to bude navždy. Rodina je základ národa, Prečo máš potom zlé rodinné, máš zlé rodinné vzťahy? Nie je to hamba? Prečo šíriš odporné klanstvo Kamasovi? To píše wow. Jan Lašák. Hej, dobre. dobre. Dobre, zapamätal som si. Zase poznámka. niekoľko krát som to rozprával na YouTube. Moji, rodičia, moji biologické rodičia, moja radina sa ma zriekla dávno počas môjho prebudzania za moje názory. O, to je všetko, tam to nechám. Nikdy som o tom nejako proste neplakal. Som človek, ktorý má 42 rokov a dávno stojí na vlastných nohách. Denny Kolár je meno, ktoré som si zobral po človeku, ktorý sa najviac pričinol moje prebudenie. To je Jozef Kolár, môj nebový detko z Partizanského, ku ktorému mi bol o, viac menej celý život zamedzovaný, o, zamedzovaný prístup. Neskôr som sa dozvedel prečo. Už nie ani medzi nami, našťastie, medzi, na, našťastie, našťastie nás opustil pred covidom. Nehambím sa za svoje meno, Premýšľal som, že si urobím rád, rád že si urobím v môjm me, merchandize rád šlutoviek s menom Bombic. Lebo začína to, taký, začína to byť taký funny slang, že začína sa to, uchyta, za, začína sa to chytať ako trend. Uh, asi mesiac pred COVID-om som, uh, som mal prijať britské občanstvo a zmeniť, plánoval som si aj zmeniť oficiálne meno Danny Kular. Lenže prišiel COVID, potom prišli zatykače. Nemám s tým žiadny problém ani hambu, len som ma to nikdy nejako slušne, priamo nikto neopýtal, lebo som o tom hovoril. To je všetko prečo klamem o Kamasovi, ak ty myslí Pavla Kamasa, nemyslím si, že som o ňom klamal, je to dlhšia kauza, aféra, ktorá trvala, už zmizla, bolo to na telegrame, neviem, či Jan tak bol tohto súčasťou, ale uh, myslím si, že Kamas sa niekoľkokrát, Pavel Kamas, český, spiso, český, český pu pu publicista sa niekoľkokrát vyjadril, že on so mnou prerušil vedome spoluprácu po parlamentných voľbách, potom, čo som sa nevedel zastať Mariana Magata. Znova, to je jeho názor, vôbec mi nevadí, tiež mu žalám, nech sa mu dali z jeho. Tak ako každému, kto má iný názor na scéne a ja niečo robí, ja každému želám e, dosah a hlavne nech má možnosť rozprávať ten svoj názor. On si vybral, že so mnou ďalej nebude produkovať, ja som to akceptoval, vybavená vec. Dobre, to meno Jan Lašák, to nemusí byť práve meno, to len aby som uviedol na mieru, lebo to určite to nie je ten hokejový vybraný sveta. Aha. Ale tak ideme ďalšie otázky Napísal nám A zase ten istý Minule vravel, že nikto sa ho neopýtal Od koho mal občianský preukaz Cintulu Vraj, ak sa ho to niekto opýta, tak povie Takže ako píše často on v Vrabce na Miletičke čvirikali Že mu to poslal priamo jeho Šuty Tak či je to pravda? Kto mi to poslal? Šuty, šuty. Akože šuta je štok Píše tu šuty, neviem, či myslí tým šuta je štoka. možno. No, má tu šutajš to mi to neposlal, nemám kontakt s ním, ani s nejakom ani s nikým. Ani ma nesponzorujú, ani mi nepúblikavciu a všetky tieto konšpirácie. Ale premyš, začínam premyšľať, že ak či má zmysel odpovedať na otázky, ktoré sú postavené na slovičku vraj, Lebo viete, v, ja to hovorím, ja to rád hovorím, že vraj sme pristali na mesiaci. Alebo vraj je vakcína sloboda. E, to, to sú osobné nie útoky, ale to sú otázky mierené na asi nejaké zneistenie, len podľa mňa nimi zabijame čas. Nie, neposáľame na ďalšie. Ani šutí ten karikaturista z Deniku N, ale zdroje zásadne nikdy nevyzrádzam, som tým známy. Čiže toľko. No, ďalšia otázka od Ľuba. Dobrý večer, plánuje dany v čoskorom čase SR. Tam ste už odpovedali na to čiastočne. Neuvažoval Danny spraviť rozhovor s Takerom Carlessonom, keď už sú obaja na x -ku. Mohlo by to byť zaujímavé. Tak len toľko. S pozdravom, Ľubo. Premýšľam. O... Premýšľal som o tom, je tam dlhá čakacia rada a teda akože ten človek trafil. Niekto tam niečo vybavuje. Bude ešte to potrva. Ale čakám na rozhovor s dvoma inými anglicky hovoriacimi známejšími ľuďmi na scéne, pretože britskú scénu si nadalej, nadalej sa o ňu trošku čakám, starám. Na Slovensko prídem. chvála Bohu, že, žia, či žiaľ Bohu čoskoro. Áno. Píšu na maj Košice, konkrétne Karolina z Košíc. Pozdravujem do štúdia slobného vysielača. Chcel by som sa Dennyho Kolára opýtať, či je spokojný s prístupom slovenskej vlády v otázke riešenia problematiky obmedzovania slobody slova. Držím vám palce, svoju prácu robíte dobre, nedajte sa zlomiť. Prajem pekný večer a dobrú noc. Pozdravom Karolina z Košíc. Uh, ďakujem za otázku. Mal by som, ja osobne, nepovedam to teraz presne, lebo musel by som si doslova, že naštudovať znenie zákona. Mám ja osobný problém čiastočný, čiastočný aj, s tým, aj s tými protestami, ale tuším to, tuším to minister obrany Robert Karniak pretromadňami vysvetloval, že vlastne sa nič neobmedzí, len tam ide niečo, len tam ide o niečo, že tie protesty sa nemôžu robiť na nejakom mieste, ak sa miestne obyvateľstvo bude stiažovať. Mám osobný problém s tým, že budú obmedzovať slobodu slova, ale neviem, či k tomu znova dojde, ale som za to, aby zasahovali, som za to, aby zasahovali za niektoré výroky na internete a zdôrazním, že aj za tie moje z minulosti, lebo ja konečne chcem rovnaký meter, len si chcem byť istý, že ak som ja sudený za moje výroky na internete z minulosti, že sa to bude štýkať všetkých tých, čo tu písali, že škoda, že Fica nedorazili a tak ďalej, či už je to, už je to Jakub Pole, alebo či už je to uh, Vladimír Dl alebo ktokoľvek. Ale mal by som, mám osobný problém s tým, ak to nejako pretlačia presadia. čo si nemyslím, že sa doteraz stalo. Ďalšia otázka nám prišla až spojený, zo Spojených štátov amerických, zo štátu Colorado. E, len poznámka pre Daniho. Denny, ty sa nečuduj, že ťa zablokovali na YouTube, lebo ty sám blokuješ ľudí za to, že ťa obťažujú. Tak to si urobil aj so mnou na tvojom telegram, telegramovom kanáli. Keď som sa pokúšal s tebou slušne komunikovať, stále si opakoval, že píšem kde si kde ja neviem, kam to bolo keď som na tvojom kanáli bol asi 20 minút, proste ja neviem ako a kde si sa má komentovať, ale ty si ma označil za Luhára a zablokoval si ma, kto sa je vietor Žnebúrku PS. Nie som sám, koho, som sám, koho si arogantne zablokoval prakticky bezdôvodne George z Koloreda. Pozdravujem Georgea z podpisujem každého slovo na dennej báze blokujem a mažem desiatky ľudí e, z tých skupín verejných, ktoré som povolil a otvoril, kde, kde je povolený akýkoľvek názor, ale ak sa tam niekto príde, ostanem slušný, vyšpeniť. A ak tam niekto príde do verejnej skupiny, ktorá je najväčšia telegramová skupina na Slovensku, má 14 tisíc e, členov, e, ak tam niekto príde, dobrovoľne sa tam prihlási, nečíta pravidla a sústavne tam spamuje, spamuje. Ja na to nemám čas. Ja som na to zatminulý sám. Je nás asi 10. Nám z toho tečú nervy. Ináč celý Telegram budem zo do okolností na budúci tý, týždeň prekopávať. A ten pán potvrdil to, že, nema, že absolútne ignoruje to, čo my sme postav, postavili za tie roky. Cross-platforming je zakázaný. Respektíve my na to nereagujeme. Ak niekto príde na YouTube plakať o tom, čo sa mu stalo na Telegrame, alebo viceverza, my na to nereagujeme. My to zmažeme, lebo na to nie je čas. My nie sme Facebook, aby sme mali botov a aj aby sme to spravovali nikdy v živote som nik, nikdy v živote som nikoho nezmazal za názor. Pre mňa je najsvetejšie pravidlo forma a obsah. Pokiaľ je slušná forma, nemám, nemám problém odpovedať e, na čokoľvek, pokiaľ tá forma nie je OK, tak má ten obsah, ani sa k tomu obsahu ne, ne, e, nedostaneme z časových dôvodov. Napísal nám váš menovec Daniel. Páne, chcem sa vás opýtať, prečo hovoríte, že ste nezrušili z verejného priestoru žiadne videá, keď ste kopec videí s pánom Kamenským nastavili ako súkromné. Čo je opak vášho tvrdenia? E, Vytrhnuté z kontextu lož, manipulácia, klam. Opravím pána, žiadny problém. E, minulý rok v septembri, keď bol môj kanál demonetizovaný, som mal 12 alebo až 14 videí behom jedného dňa označené tzv. žltou obáločkou. Boli demonetizované. Behom jedného dňa sa to stalo. To bolo mesiac pred voľbami, keď, ešte, keď bol ešte riaditeľ Centra pre boj s hybridnými hrozbami istý pán Daniel Milo, ktorý má miluje do morku kosti obrazne povedané. Uh, jedno ráno som stál, videl som, že mám uh, druhú väčšinu týchto videí označené žltou obalačku, že sú demonetizované a mohol som len tušiť, že sa niečo stane na druhý deň som bol demonetizovaný nikdy som ich nestiahol z priestoru, súhlas ten pán si protirečí, dal som ich do súkromného módu neskôr boli všetky videá napriek tomu, že boli demonetizované že mi videá s Kamenským urobili najväčšiu paseku na mojom YouTube kanáli pozor, to vôbec nie je Kamenského vina to je, to môžeme skúmať vo to vina. Napriek tomu, že boli demonetizovaní, som ich tam po, po nejakom čase vrátil. Všetky jeho videá, všetky videá s ním, uh, medzi verejne dostupné videá. Tie tam boli až dosť pred troch týždňov, keď zmazali celý kanál. Napísal nám Erik pekný neskorý večer. Otázka možno mimo, ale poslednú dobu sa hovorí a Šuška aj na X-ku v médiách o vtáčej chrípke. Je toto tiež súčasť veľkého plánu, tak ako boli dvojičky covid Kalegriho plán? Ak áno, čo môže byť za tým? Čisto len pohľadná vec. Som presvedčený o tom, že... No, takto presvedčený. Teraz mi to niekto posielal. Ch ch ch vtáčia chrípka už začala v Austrálii myslím, že pred týždňom. Do akého bodu sa to dostá... Každý, každý, kto toto počúva, rovno sa dopredu zasmete. Neverím, uh, neverím, že existuje nejaká prirodzene vzniknutá vtáčia chrípka, tak ako prirodzene neexistuje. Žiadny, žiadny prirodzene vzniknutý COVID. Uh, pozor, budem teraz referovať nie ku vtáčej chlipke, ale ku pandémie vtáčej chrípky. Pandémia vtáčej chrípky sa dostane presne do toho, do takého levelu, do take, na takú úroveň, ako my povolíme. Dúfam, že sa Slováci aj celý svet už poučili z, pan, z akože pandémii covidu. Pozdravujem Peťa Kotlára. A Uh, nie je to, uh, nemyslím, si osobne, že, že, nemyslím si osobne, že to bude horšie ako COVID. Myslím si, že je to len nejaká, nejaký ich ďalší skúšobný obranný mechanizmus, ktorý má byť zároveň, ktorý podľa má aj plniť účel nejakého, nejakého krycieho manévru pre niečo úplne iné. Ale čo sa, čo sa bude... Uh, zhrnem to do jednej vety. Pred dňami som natočil 50 sekúndov do videu. Každý, kto si myslí, že sa COVID objavil v rok prezident, prezident amerických prezidentských volieb, a ak si myslíš, že je to náhoda, že sa bird flu, sajča chrypka, znovu zjavuje v rok amerických prezidentských volieb, je odsúdený na to, aby si celú pandémiu zažil znovu aj v rátane obetí. To... Napísal nám Juraj a ten sa pýta, aké sú informačné zdroje pána Kolára a ako ich preveruje? Uh, sú dva, sú, existujú dva druhy. Uh, existujú dva druhy moje produkcie, vždy poviem, či hovorím fakt alebo názor a keď hovorím fakty, tak to buď podložím a menšie percento sú menšie percento toho, čo ja označujem za fakty, vždy poviem, že nikto tomu nemusí veriť, menšie percento toho, čo ja označujem za fakty, pochádzajú z prostredia ľudí, ktorí si neželajú byť menovaní bez ohľadu na to, kde pracujú, v akých organizáciách alebo službách, alebo kde pracovali, ale sú to ľudia, ktorí si ovedomujú, že uh, Management, management citlivých informácií dávno zašiel dávno prekročil všetky červené čiary a riadia sa morálkou teda, Ako preverujete? Ako ich preverujete tieto nejaké informácie, ktoré vám prídu? Tie, tie, ktoré, tie kde nezverením zdroj? Uh -huh. uh, z, znova no, Ja ich mám preverené od nich Ja ich len aj ja, ja ich distribujem. Ale, ale vždy ale vždy, ale vždy, po, ale vždy poviem, že preverte si to alebo že neverte mi ani slov vždy to doložím. Uh -huh. robím robí vám druh videí, ktorý sa volá. ktorý sa parodicky volá, že pozráme sa do budúcnosti a vždy, vždy do, znova už to nie je na YouTube. Ale vždy dodám, že do budúcnosti nevidím, len to viete čítať. Keď poznáte niekoho, kto to píše, alebo niekoho, kto pozná, niekoho, kto to píše, tak to viete predvidať. Ale drviva, drviva väčšina. Z toho, čo som vždy predpovedal, sa splenilo. Nie za to, že som to predpovedal, alebo nevidím do budúcnosti. Ale ako, over, ako overujem tie informácie, za ako overujem tie informácie, ktoré, kde neuvediem zdroje, no len, ja ich len distribujem. No len oni potom akože povedia, že šírite konšpirácie, hej, ako napríklad s tou Ukrajinou, že bude sa presvedľovať. ja viem, že ste potom tam vysvetľovali nejaké veci, že kto o tom hovoril a tak ďalej, ale len ako príklad tu vravím, že Môže asi môžem... preto sa pýtajú raj. Nie, takto, znova. Ľuď, úplne súhlasím, chápem, kam tým poslucháč mierí, kľudne to tak môže byť. Preto hovorím, že si to vždy sami aj overujete. Ale znova, najlepšia, najlepšia metóda je uh, sledovať širší okruh informácií, trošku sa viac plniť do tej scény, čo nemôže drevá väčšina Slovákov, slováku Bohu, tak vykonať alebo učiniť uh, znova z časových dôvodov. Ale uh, treba sa viac starať o veci od No a zároveň je tu taká, taká, taký nešvár, alebo proste niečo, čo súvisí s touto dobou, že ľudia sú už z toho znechutení, otrávení a už to ani sledovať nechcú. Takže mnohí sú takí, že oni by možno aj vedeli, ako vedeli, kde, ale už sa im ani nechce, lebo si myslia, že s tým aj tak nič nespravia. Napísal nám ešte Jano, citujem, písal si, že Helebrant je nakazený a predtým si zase tvrdil, že HIV neexistuje. Čím sa teda nakazil? Uh, nemám absolútne tušenia. Uh, tvrdil som obidve tieto veci a neprotirečia si. Nemám, nemám tušenia, či je nakazaný. Dobre, ešte píše znovu tento Janov. Písal si, že Pavel Kamás je policajt. Daj dôkaz, alebo sa ospravedlň. Okamžite. Inak si klamár. <laughs> som klamár. Pozdravujem Jana. Dúfam, že môže si, môže si, môže si vyňať túto pása zavesiť ju na Telegram. To sú, presne, toto ako, vásne strácame takými to tak ja všetky čítam do... otázky. Nepovedal som, povedal som, že je to fyzický agent. To som povedal na Kamasa. Jana nám... To niekto vytrhol zo špecifickej situácie. A po Jánovi nám napísala Jana a tá píše krajší mail. Dobrý večer, rada by som sa opýtal o Denyho. Sledujem ho dlhodobo. Som jeho podporovateľ v súkromnej skupine na Telegrame. Aby som nemusela čítať tie komenty. Ak je v serióznom médiu, je profesionálny ale na svojich kanáloch je často arogantný. Napríklad v je profík. Vo všetkej úcte pôsobí potom dosť rozpoltene. Ďakujem, Jana. No, škoda, že pani Jana neuviedla jediný príklad. Vedel by som reagovať. Ale e, e, súkromne, na súkromných telegramových kanáloch sa chovám kadejako, lebo sa tam deje kadečo. A znova, keď tam prídete a 30 krát denne musíte niekomu vysvetľovať, kto je tam dva roky, že prosím vás, chodte si pozrieť pravidlá vy ste tu na to, aby váš názor bol práve chránený, ten priestor je tu na váš názor je tu, sú to aj iní ľudia, ktorí sem nechodia kvôli tomu, že sem chodia individuá, ako nie je pani Jana, alebo ale niekto, kto ignoruje pravidlá dostane pán buď, buď, hovorím masové, masové bany kto nemá čas na pravidlá, nemá čas na produkciu je veľmi jednoduché No a teraz ideme ešte na jeden zvuk, ktorý nám zostal ale Daniel Bombič, Denýkolár píše. Michala Šimečku by som za jeho európske reči zabil. To sa treba opýtať, lebo už aj patentá nafica aj sám Kaliňák sa nechal počuť, že ľud s takýmito výrazmi budú stíhať. Mnohých už aj odsudili. Tak sme zraví, či rovnako razantný bude Kaliňák a jeho ľudia aj voči osobe, ktorej sám on pomáhal. Treba sa tiež zamýsleť, či to nepíše na svad Kolár, lebo sa cíti byť zaznavaný, aby zase bol dôležitý, bude sa ďalšie stíhanie viec, bude prevedom medí, lebo mu zachutilo byť predmetom mediálnych výstupov, lenže bohužiaľ už prichádza, doba jeho Tratenia, doba temná, kedy už nikto iného nebude javiť záujem. Prepadá sa hlbšie a hlbšie so všetkými ľuďmi, mu pomáhali, sa rozhádal. S ďalšími sa človek rozhádal, napríklad aj s tou Lašakovou, ktorá ho nemôže dať za svojho asistenta. Po všetko, čo dúfal, že budú zastavené jeho trestné stíhania, zázračne po voľbách, no, sa stane asistentom europoslankyňou, všetko sa prepadá do zabudnutia, do stratená, tak ako aj on sa prepadne a začne na nás na všetkých kopať, kritizovať, po všetkých chyby, len sám sebe a do seba sa neme pozrieť. Tento pivničiar z Londýna. Tak to bol Martin Daniel. Aká je vaša otázka, pán moderátor, prosím vás. Že, čo, čo, čo chcete k tomuto povedať? Tak na, najprv niečo možno na vašu obhajobu. Dobre, nemám absolútne čo obhajovať. Uh, Martin Daniel sa chová absolútne typicky jeho charakteru. Klame, až sa hory zelenajú. Nikdy, pozor, zase neslovičkárim, každý môj status každý môj status je zároveň test a každý môj status je preddavok niečoho iného. Nikdy v živote som nepovedal, Michala Šimečku by som za jeho proeurópske reči zabil. Ja som povedal, Michala Šimečku by som za jeho proeurópske reči zabil. 4 bodky, hviezdička, prvá polovica z dvoch. To Toto nevie čítať, ako napríklad pán Martin Daňo mal, mal by si študovať pravidla slovenského, pravidla slovenského jazyka. Vytrhol to, aby si natočil šortu pretože meno tani Bomby z Danikovár dneska predáva. To sú štatistiky, to nie, to nie je fraj. To, je dnes, to dneska meno predáva. Toľko. To sa mne točí viac, ja som rád, že viac ľudí sa na mňa pripozorí. No a vy ste vlastne reagovali tam na toho Žďarského, že tam bol, tuším, ten prchal a ten brával niečo o Ficovi? Áno. Že... Prchal, teraz... prchal, prchal, viete čo, ja vám to môžem povedať, ale... Zle vás teraz niečo. Nejaký kábel ste si možno zatlačili. zatlačili. Som, nie, som už možno dobre, čo... už dobre. Ja si to zároveň hodím k sebe aj na scénu, aby ľudia vedeli, o čom hovorím. Je to uh -huh. veľmi jednoduché. Ja som uh, napísal, čo som napísal hodinu potom, čo Simon Žďarský na svojom YouTube kanáli rozhovoril so Šimonom. Mal hosťa, publikoval video, v ktorom mal hosťa českého politológa alebo nejakého marketologa, neviem, uh -huh. koho, takého antifátskeho chudáčika Mareka Prchala, kde stálo, ja vám to prečítam, ja vám to, op, pardon, dajte mi, mi doslova sekundu, ja si to tu naťuknem, aby sme teda všetci vedeli, že o čom je reč. O... Medzi kde... tým môžem vyzvať poslucháčov, nech ešte píšu svoje otázky na studiozavináč slobodnývysielac.sk kde napísal Roberta Fica, Roberta Fica by som za jeho proruské reči zabil. Takto to bolo napísané na YouTubeovom kanáli. Uh, hodinu po tomto, ja som urobil potom status, ja som si to všimol, náschval som na to nereagoval, skopiroval som jeho slova a napísal som na Telegram status, Michala Šimečku by som za jeho prvorúské reči zabil. Doslova, identická citácia, textácia, aby som niečo demonstroval, niečo, čo mi samozrejme vtedy nikto neveril, v tomto si zase sám sa, seba pochválil, lebo to vyšlo absolútne dokonale. Hodinu po mojom statuse Šimožďarsky zmenil názov videa, z Roberta Fica by som za jeho reči zabil na ten istý, ale slovičko zabil, dal do úvodzoviek. Ráno, keď si to všimla Zezana Kovača Hanzelová, ktorá má na Instagrame účet 100, zo 120 tisíc followermi, podfotila to a začal ho kritizovať. Šimonko sa zľakol, zmenil názov videa tretíkrát na by sa proruské, prchal by za proruské reči názovy aj zabil v úvodzovkách. Čiarka oca mu šikanovo, šikanovali komunisti. Šlabikársky príklad mainstreamovej, odpornej, zákernej, hnusnej, arogantnej manipulácie, kvôli ktorej sa stal Kuciak, kvôli ktorej sme tu mali, kvôli ktorej sa dostal matovičkam kam sa dostal, kvôli ktorej zomreli 10 tisíce ľudí, lebo vakcína je sloboda. Každý si to predstaví, každý si, každý si tomu dá uh, už význam, aký chce. Nakoniec, nakoniec uh, uh, som urobil video, šťarsky bol v pondelok, toto sa stalo v pondelok, pred uh, dneska je čo, sa stalo pred uh, 8 dňami. Žďarsky bol vykopnutý zo Starty DAP-u, šéf-redaktorka do Starty urobila článok, kde povedala, že sa ho zbavili za to, čo urobil. On video nezmazal. Ja som sa, ja som sa vyjadril a nakoniec som urobil 14 minúto video, kde som opisoval, že tam vôbec nešlo o to, čo Žďarsky napísal, ale ako sa zachovali médiá a ako na to súčasná vláda nereaguje. A tvrdo som ich za to kritizoval. Video má do dnešného dňa 45 tisíc videí. Ale samozrejme je Stalo sa, stalo sa virálnym inde. To, bol to bola moja pointa. Hneď, ako som videl ten názov, som oh, ja schválne provokatívne skopiroval ten názov, dopísal som tam, že je to prvá polovica z niečoho, čo príde ďalej. To je celá Ja nám no, napísal medzi tým ďalšie štyri maily, tak ich zhrnem do jedného. V jednom sa teda pýta, že chce dôkaz na toho fýzlaského agenta, a potom v druhom... Prečo vulgárne nadávaš odporcom DigiEvra? preto si sa zľakol diskusie s Mazurekom? A ďalšie uh, nemám podľa? Absol nemám absolútne tušenia. Znova, uh, o tom Fizzlevi už som sa vyjadril a nemám absolútne uh, tušenia, o čom ten človek rozpráva, pretože nevidím ani jednu špecifickú situáciu. Uh, či je to on, komu, nadávky komu? Digitálnemu, Evru, digitálnemu Euru. Odporcom. Ani som sa nezľakol. Ma Milan Mazurek bol u mňa v diskusii, nesľakol som sa žiadnej diskusie. Dobre, napísal ako, nám... Ľudne sa len člo... akcie, ja som... Ďalší človek e, nám napísal doktor e, Juraj Kramara Pán Kolár, ako chápete pojem konšpirácia a dekonšpirácia? Pojem vznikol v Starom Ríme a dnes sa spája s tajnými službami. Ja poznám dnes najväčšieho konšpirátora na svete a tým je anglosionizmus a jeho presadzovanie totalistického globalizmu. E... Konšpir konšpirácia je konšpiračná teória v praxi. A do mediálneho priestoru sa pred covidom dostali nové slovička, ktoré, ktoré dovtedy neboli príliš používané a sú to konšpiračná teória a faktčekeri, hoaxeri a, a, a podobne. Konšpiračná teória je teória a konšpiračná teória uvedená do praxe. Konšpiračná prax je konšpirácia. Konšpirácia je spiknutie. Každý z mainstreamu, každý, každý, každý blúdar z mainstreamu, ktorý niekoho s iným názvom, vás v nejakohokoľvek iného názve konšpirátorom, je, je bludár a nevzdelaný človek, pretože konšpirátor je ten, ktorý je časťou spiknutia. Spiknutie, hlavným, hlavným účelom spiknutia je, je viesť tú akciu tak, aby o tom nikto nevedel. Konšpirátor nechce, aby ste o ho nevedeli, čiže ja, vím, alebo ktokoľvek, nemôžeme byť konšpirátori. Ja som si požičal výraz conspiracy researcher, Skú, skúmateľ výskumní konšpirácií od Davida Aika, ktorý sám seba takto nazýva. Oznáma, on, on, on sa nebojí to sám seba takto, tam, takto sám seba pomenovať, pretože ja po ňom uznávam to, čo on povedal, že my sa nikdy nesmieme báť, báť toho, aby sme boli súdení nejakými mediami, nejakými súkromnými spoločnosťami. Anglosionizmus a Slovensku je často, často hovorený, doktor Štefan Harabin toto často používa, toto slovné spojenie, že anglosasi. No, žijem tu 20 rokov a tak, ako sa zastávam Slovákov, tak, ako som sa zastal Slovákov na mojom prvom veľkom zatýkacom súde, keď sa ma súd sa spýtal, že prečo nechcem byť vydaný, veď my sme ve, že Slovakia is, is, the safe, is the safe country part of European Union, že akože sme akože bezpečná krajina, že prečo sa tak bojím ísť domov, že veď tam ešte aj tam povedal, že máme prezidentku Čaputovu, no presne som to aj mu vysvetloval, že Slováko nemôžete hádzať do jedného vreca, tak takisto tí, tí, tí, tí akože vina Anglosasov. To je vina anglosaského deep state tí, tí ľudia, čo ja tu poznám, ma naučili všetko a tu som, tu som sa prebudil a zmenil. A, to je aspoň tí ľudia, s ktorými ja som pracoval, ho Angličanách sa hovorí, že sú leniví. Podľa mňa sú, jeden, podľa mňa sú to jeden z najpracovetejších národov na svete. Znova asi som len teda ja s takými ľuďmi nimi obklopoval za posledným 20 rokov, ale anglosionizmus uh, sionizmus je smer, ktorý zalo, založili sionisti. Existuje stovky rokov. Prvýkrát bol oficiálne oznámený v roku 1897 v Bazilej. Teodor Herzl ho tam začal presacovať, vtedy, vtedy boli napísané protokoly sionských modorcov, alebo teda neboli, je to len konšpiračná teória nenávisná, ale anglosionizmus, myslím, ako, podľa mňa je to dosť irelevantné označenie, lebo existuje potom aj slovakosionizmus, sionizmus, lebo oni sú všade sú na slovenskom kde sú peniaze. No, mám tu teraz pred sebou taký legendárny obrázok, je to váš status, kde vymenúvate že za, za čo všetko, čo ste mali všetko v registri trestov, takže bolo tam 3 trikrát vodičák, 22krát zatknutí, dvakrát podmienka, 4krát alkohol za volantom, 10krát bitka, samozrejme, ja som to nezačal, 200 hodín VPP, a niekdy som, pardon, a ešte nejaké iné, one nie je moc hodné sdielanie, ale nikdy som nesedel, nikdy mi nič nedokázali, nikdy som nič neukradol. Bitky boli za drogových dílerov a ľudí, ktorých, ktorým som zavádzal v ceste, zavádzal v ceste, ale nemali gule. Neviem to prečítať, pardúl, lebo je to trošku také malé. Dobre, ale skúste sa teda k tomuto vyjadriť, už máme málo času, ale tak skúste k tomuto, lebo oni určite budú aj toto vyťahovať teda na vás, že aha, veď vy ste nebezpečný človek, lebo však kto bol 22 zatknutí, zatknutý, tak to nemôže byť niekto. Veľmi správne. Uh, dobre, máme málo času. Takto je asi absolútne jasné, že keby naozaj existoval človek s takýmto registrom trestu, takto asi nepíše za prvé na Facebook a za druhé písal by to z Basy, respektíve by to z Basy nepísal, lebo z ba v Basene nie internet. E, tento a mnoho iných statusov som napísal s plným vedomím zatriezveho stavu zhruba 5-6 rokov dozadu. Bola to provokácia a výsmech ľuďom, ako sú Michal Štromér z Gerolaty a fanatický najväčší údavač, najväčší udavač v ľudskej histórii pán Jan Benčík. To sú ľudia, títo dvaja ľudia spolu. Odjak, spolupracovali, tí, čo skúmali Benčíka dlhšie, vedeli, že tie články nikdy on nemôže písať sám, pretože to obsah, ten, ten kvant, kvanta toho obsahu mu, to, to nemohol dať sám dokopy, Tomu robili iní ľudia. Vrátaň Michal Štromajera. Jedem začínať teraz príbehy o, o, o ľuďoch, ktorí chodili s USB-čkami z istej oplotenej ambasády. To bola provokácia, ktorý som nebol na scene. Vedel som, že sa to tak raz dostane von, podobne ako fotky s prsenkou a kde som sa, ma, kde som sa mal akože vyšpení do, sne, do snehu, je to provokácia, výsmech a parodia týmto ľuďom. Uh, je to odseknuté, je to odseknuté, ale táto fotka je, ja ju ja mám tu na scéne, ale druhá časť, spodná polovica tejto fotky je... je ups, aha, pardon, mám ju tu, je, je teda fotka mňa, ako držím ten trestov, všetko je tam začernené. Neexistuje fotka mňa s registrom trestov, ktorý nie je začernený. Keby to, naozaj, keby to naozaj existovalo, nedával by som tomu, je to výsmech a parodia týmto protislovenským živlom. To je všetko. Super, ďakujem za vysvetlenie. Ešte poslednú otázku budem mať a skú, skúste čo najstručnejšie. A, tá fotka pri tom vozidle nemeckom s hákovým krížom, či to bol tank, už neviem presne, alebo nemám to pri sebe. Áno. To, čo malo znamenať presne. Uh, návšteva Hentonského uh, Air Force múzea, kde chodím každý rok, vždy, keď updatujú svoju zbierku, fotím sa pri, fotím sa pri uh, všetkých, všetkých lietadlách a znova, keď som mi poslal cez Facebook, ktorý som ešte Facebook mal, je ukradnutá spo, uh, z fotoalbumu, kde, ktorý obsahoval bezmála 130 fotiek a pôjdem sa tam sa pred nacistické lietadlá odfotiť zase uznova, určite tento rok A pre, pre, tak, ako sa odfotím pred všetkými ostatnými lietadlami všetkých ostatných národností na Hentonskom, na Hentonskom múzeu vojenského letectva. Uh, Hendonie je štvrť v Ondone. Ale tam bolo aj video, tuším, a tam som počul aj nejaký taký pokrik nacistický, alebo aspoň sa mi zdalo, že časť z neho nejako počujem, ale v neviem, kto ho prípade, hovoril. V žiadnom prípade nie v múzeu, určite. Hovoríte o videu zo smekte, kde akože teda mám hajovať to, to, čo ano, ano, vtedy ano. to To pri tom tanku s tým hakovým krížom. Neexistuje. Popieram neexistuje. To sa nestalo, to som neurobil. Žiadne také video neexistuje. Ak existuje, prosím vás, pošlite mi ho niekto na, na e-maile, vysvetlím to, ale ne, nekričal som nič na žiadny tank. Určite nie. Ešte veľmi rýchla dôležitá pozvánka, poznámka. Vlastne v dobe, keď prichádza AI, teda umelá inteligencia, bude možné diskreditovať ľudí aj takýmto spôsobom a bude si treba o to viac všímať aj to, že či to nemohlo byť vytvorené, ale s tým určite súhlasíte. Umelou inteligenciou. S čím či súhlasím? No, ano, že, no s týmto, čo si... hovorím, že treba si aj overovať v budúcnosti, či niečo nevzniklo ako podvrh vyrobené umelou inteligenciou. Áno, úplne súhlasím. Áno, súhlasím. Ak toto je otázka, áno, súhlasím. Ano. A musíme končiť, takže priestor na vaše rozlúčenie sa s divákmi, teda s poslucháčmi Slobodného vysielača. Ja vám, pán Albert, veľmi pekne ďakujem za priestor. Boli sme tu hodinu a pol, počúvaná 7 tisíc ľudí zároveň na XQ Ja zdravím všetkých na a teda budem vaše relácie ďalej a ja promovať. A, a ako som povedal minulé pánovi Borisovi e, koronimu, mm -hmm. robiť fantastickú prácu od svojho začiatku a som veľkým pánovi všetkom slobodného vysváča. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte chcem povedať, ak odzneli tu nejaké veci, kde sme spomínali nejaké hákové kríže a tak ďalej, my sa dištancujeme od takýchto symbolov, nesúhlasíme s nimi, nesúhlasíme s tým režimom, ktorý bol Aspoň ja to určite za seba hovorím a želám všetkým peknú dobrú noc. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Od mikrofónu sa hlučí Michal Albert a dnes to bol s nami Deni Kolár. Ďakujem, do počutia. do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.